70-es évek második fele, a bevált módon hintapolitikáztunk, soha nem történt semmi az irodalomban sem, mondjuk kis, rossz szelek, fújdogáltak, de az én szaglásom már kiélesedett. Én, ha ezt az urbánus népi vitát csak emlegetni hallom, rosszul leszek. Hát ez jutott nekünk. Mit csináljuk? 77 terén volt, egy hosszú, undog influenza meggyógyultam, ennek örömére elindultunk kocsmázni, az első sarkon belék rohant egy taxi. Minden ripityom már ment, de persze kísérült, én. Két gordámat törtem, ez nem nagyon finom, ha lélegezni akar az ember. A tűszentéshez képest tréfa a muhácsi rész. Öregszem. az írást. Semmi máshoz viszont nem értek. Jó, ja, hát autóval tudok még karambolozni, de az nem megint. 78-ban engedélyezték a 9 éve betiltott Pisti bemutatását. Ennek nagyon örültem, már sietni kellett. Nagy László is meghalt. Én mit keresek még? Fogalmam sincs. Aztán jött megint egy undok hosszú influenza amiből maradt egy 6-7-es köhögés, és hülyeség. Ebből a köhögés elmúlt. Én azért elmentem átvilágítatni magam, és mondtam az orvosnak mondja meg, ha valamit lát, ne csinálja velem is azt, amit a várkonyival is csináltak. Ő nem lát semmit. Egy csörög a telefon, és egy roppant udvarias fiatalember keresett a filmhíradótól, szeretnének velem interjút készíteni. Mondta, milyen apropóból? Hát a születésnapja okán. Nincs is születésnapom. Erre hallgat? Mondom, jó. Szóval azt akarja, hogy mondjam el a nekrológomat? Hát, hát, hát igen. Mondtam, jó. Kijöttek a lakásra, és megcsináltuk az interjút. Fél éve próbáltam egy szindarabot írni, és még félig se voltam vele, amikor kaptam egy újabb. Erős szívrohamot, 6 hét kórház, 4 hét otthon. Úgy nézett ki, hogy a tragédia szerzője lesz a tragikus hős, mert ennyit én még nem szenvedtem írással. Forgatókönyv, ez lett a címe. 79 tavaszán nagyon elkezdett fájni a lábam és a derekam. És a barátaim zsuzsak könyöröktek, menjek be kórházba, vizsgáltassam ki magam. Mondtam, nem megyek. Dehogy megyek. Be akarom fejezni a darabom. És befejeztem. Aznap este a lakásomon megtántorottam, összeroppant egy gerinc csigolyán. Mielőtt bevittek az amerikai úti sebészetre, rendet raktam az íróasztalomon. A műtét után már nem tudtam mozogni, átvittek a Kutvölgyi úti kórházba. A betegségem nevét a kórházban nem ejtettük ki. Arra gondoltam, hogy egy orvos föltalálná a rák gyógyszerét, akkor írnék egy novellát. Arról a betegről, az utolsóról, aki a gyógyszer már nem segített. Aki tudva, hogy mi vár rá, meghall rákba. A kórházban még tovább dolgoztam a darabomon, fekve diktáltam, Zsuzsa írt, és amikor úgy éreztem, most tényleg kész. Elküldtem néhány barátomnak, hogy mondják meg, vagy írják meg a véleményüket. Egyiküknek úgy dedikáltam. Elsőként fogom átszakítani a célszalagot. Már csak második lehet. Ölel Senki nem értette, hogy miért iszom a kórházban azt a rémes, szaharinos, deigüdítőt. Hát azért ittam, hogy a sok fekvésben ne hízzak el. A Cél György szóban üzente meg a darabbal kapcsolatos kifogásait. Utolsó levelemben válaszoltam neki. Kedves Gyuri, Zsuzsánat diktálok, mert a tolmár kiesik kezemből. Mindkét szövegváltoztatási javaslatodat megkaptam, és meg is valósítottam. Így a darabból a firtos nevet kifogom húzni. De ugyanilyen jogosnak érzem azt az óhajtásodat, hogy a darab ne csak az igazságtalanságokat, hanem azok jóvátételét, mai életük konszolidációját, a hős rehabilitációját is érzékeltesse. Azt hiszem, ezt sikerült szépen megoldanom. Bizonyosra veszem, hogy te is elégedett leszel, és én is úgy tekintek már a forgatókönyvre, mint amelynek szövege végleges, és több változtatás nem igénye Üzened, hogy szívesen összeülnél egy kis vitára. Arra kérlek, ezt halasszuk el. Elég néhány nappal. A régi barátsággal ölel, örkén István. Lehet, hogy semmit nem írtam meg abból, ami fontos lett volna. A most következő sorokat jó testi erőben minden szellemi képességem birtokában írtam. Kívánom, hogy hagyatékomról, tehát arról a kevésről, ami volt, van vagy lesz, az írott törvények intézkedjenek. Irodalmi hagyatékom gondozója a feleségem, illetve az ő akadályoztatása esetén antalfiam. Kérem, hogy be nem fejezett, silány minőségük miatt félbehagyott írásaimat ne hozzák nyilvánosságra. De azt is kérem, hogy amit megjelen műveimből az idők folyamán esetleg újra kiadnak, azt ne engedjék úgy manipulálni, vagy megváltoztatni, átszerkeszteni, hogy életem folyamán vallott nézeteim hamis értelmezést kapjanak. Kérem, hogy temetésem után barátaim valamilyen emléktárgyat kapjanak, de azt is kérem, hogy az a néhány szívemnek kedves könyv, amit összegyűjtöttem, az maradjon egy kézben is együtt. Temetésem módjáról feleségemre ruházom a döntést. Én ugyanazt szeretném, hogy csak a rokonaim és legközelebbi barátaim búcsúzzanak tőlem, de ez már az én számomra közömbös tény. Tehát ha ő másképpen dönt, nekem az sincs kifogásom. Most, amikor esorokat írom, nem csak rokonaimra, hanem barátaimra és ismerőseimre is szeretettel és hálával gondolok. Nincsen szívemben harag vagy indulat senki iránt. Több jót kaptam az emberektől, mint amennyit adni tudtam. Sosomat befejezetnek érzem. Kérem, ne maradjunk után, gyász. Isten veletek,